Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasa'inuhu wa nasahdihi wa nasafiruhu Wa natubu ilayhi wa natawakaluu alayhi Wa na'udhu billahi min sururiya min sinar wa nasiliyati amalina Ma'i ahdhu billahi falamudillalah Wa ma'i yudhillil falahadika -ha Wa ma'adilaha illallahu wa ahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu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 يا أيها الذين آمنوا تقول الله وقولوا كولا مسديا يصلح لكم أعمالكم ويفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فكذفاه فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هديه عمل صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة جناء Sabil Rubil Ustazani Yahudi Sabil Nani Muslim Sabil Alhamdulillah. Terima kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Diamu buali menjalankan musyawarah pas surah Al-Fatihah. Ayatulah yang Allah Subhanahu Wa Taala. Agung Allah Inal Shaitan Wajib. Malik Yaum Idin. Atopun Kalau kita meraihkan kerajaan istikab kedua kalimah ini sama ada dari Al Mukh Atopun Al Mik. Al Mik mana ni Al Mukh mana kerajaan. Kalau Malik Malik, maknanya rajin. Kalau Malik maknanya yang memiliki. Yang sebelumnya menghujuk kepada kekuasaan Allah pada hari yang terakhir. Yang mana Allah Subhanahuwataala ini telah menyebutkan ini di surah Al-Hashr ayat ke-3. Wallahu <tik> <tik> la ilaha illa huwal malikul quddusus salam. Bila Allah yang dia ada, ilah yang berhak ibadah kepada dengan segala macam dia raja yang rajin lagi maha, maha jahitnya. <tik> Kalau kita perhatikan dalam kitab As sahihah ini, yaitu Sahih Bukhari Al-Masih Diwayatkan suhajif yang marfu dari Abu Hurayah Di marfuq ini, maknanya Derafaatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW Akhana'u s.a.w. Akhana'u s.a.w. Indallahi Rajulun Tasanna Di Malik Al-Amlaq Walamalika Illa Allah Namu yang paling ini Al-Fatih Allah SAW Yang menganggil diri di SAW Yang menganggil dia dengan namu Malik Al-Amlaq Malik Al-Amlaq ini maknanya Rajulah kepada Rajulah dan tidak ada rabi yang sebenarnya melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalam. Semua ruqyah kitab ini juga iaitu dari hari yang mulia diriwayatkan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi pernah satu yaqulullahu al-arba wa yasii as-sama bi anii sama'a qul ana al-maliku ayna muluk al-ard ayna jabbaron ayna mutakabbirun falahi kama tala Allah kana menggan bumi dia lipat jamii di kanan kanannya lalu dibuka kembalikan di manakah radiyah raja bumi Di manakah mereka yang merasa di perkasa Di manakah orang-orang yang sembuh Hadis ini diberaskan tangan Allah Semuanya pula datangkan tangan Allah Yang mana manusia Tentu sekali tidak Dan insya kami terjadi syait Sekarang-sekan jadilah menunjuk kepada Menyelaskan suci yang terbaras Al-Ustaz Muhammad Ibn Mub'a'am Al Al-Muqadir Menjelaskan perkara ini waisu, Tajuknya Wajah dan tangan Allah Antara pandangan salah dan jadilah Bagaimana dangani tak ujukkan ini dan masa akhirnya akan mempunyai simpan Sekarang ini banyak menanggungkan komplikasi Kerana Bila dia tidak difahami yang betul Kerana bahasa Arab ini tak boleh kita faham Ada bahasa Nabi Orang yang faham bahasa Arab Mengenai perspektif bahasa Nabi Dia akan wajar untuk faham Kerana bahasa Arab ini isi Arab Ada majaz. Ada sebagian-bagian perkara yang berkaitan dengan Balalah itu yang perlu difahami kita kita kena berdua menggunakan nama-nama kasir, menggunakan terimaal, titak yang kita dalam laksan itu, Atau asing Kita kena menghami, menuju sudut balanglah. Sebab itu ialah, membuk perfahaman kepada perkara-perkara seperti ini. Tentang boleh kita mengatakan kepada Allah itu, dia menghauh, maluk Islam, maluk itu apa yang mana? Kemaluk pokok itu. Kata boleh masuk Islam, Islam itu satu objek yang dimasuki masuk itu. Ia, maluk kita kena faham. esensi isi arahnya, Biasa Bahaya bahasa sinayahnya Biasanya bahaya bahasa sendirah Ini dimaksudkan, tansilan Ini bukan boleh kita fahami Sebabnya kita faham bahasa kita Karena bahasa Arab ini Haya dengan masyarakat ini. Jadi dalam menghati-hati Kalau perlindungan dengan masyarakat-masyarakat Kita lihat tulisan masyarakat Alhamdulillah Al-Muqadir Alhamdulillah Susi yang ke-14 Bertajuk Bagaimana kita nak melihat Isu-isu seperti ini Dekatkan al-salaf dan al-khalaf dan banyak yang telah berlaku kepada Mengenai masalah dalam bendaftaran itu Pada pekaitan kita seperti ini Kami masyarakat kita masih kurang macam Kita lebih suka mendengar Pada pihak yang ketiga, yang kadang-kadang Mempunyai -kadang niat-niat yang tidak baik Kepada Allah SWT Jadi, yang kita perhatikan Allah SWT telah menjelaskan Pada ayat yang terang surah al Surah dan surah ayat yang Al-Mu'min ayat yang ke -16. Limanil murkul yaum Lillahi wahil kha'ar Ketanyaan siapa kekerajaan pada hari ini? Ini yang diucapkan Yang dilawarkan pada hari ini Ini tiba-tiba satu jawapan Lillahi wahil kha'ar Ini Allah SWT yang maha isu lagi Maha mengatasi yang lain Itu juga Allah menggunakan rota al-malik ini Dalam surat waqarah ayat 247 Yang menunjuk kepada manusia Cerita tentang palut dan juga jahluh Tahu tak kita kita aktiviti tentang talib dan jali. Talib ini kerana nanti pada zaman nabi Samuel untuk melawan dengan jali dalam masjid dan Allah kita ini musyaikul mumpat, ayat dua ratus empat puluh empat, dua ratus lima puluh, dua ratus enam puluh, dua ratus tujuh Allah katakan talib sama nikah. Semulia Allah katakan jadi adalah agama, ilmu, ilmu syarikat dan kita tahu kisah-kisah yang sahih yang pada waktu alkitab ini, kita kita lihat. Terima kasih kitab yang terdiri daripada dua jenis Dapatkan untuk sisi keluarga kita Pisa-pisa sahih Para Nabi dan juga Rasul Dapat bersatu inilah syahat yang ini Yang ini katakan oleh manusia Dua jenis kitab ini, kalau kita laca satu hari Satu perenggan, InsyaAllah 335 hari bersinar Diri anak-anak kita, isteri kita Kemudian, hidangan Dari semua-semua kenagian Nyabuh, yang satu-satunya Mena ini yang Allah Tuhanmu soalan tak ada Kami ini sahaja untuk kamu kisah yang paling mana kisah ini yang patut kita kamu untuk anak si kecil yang ceriak artis kita mama siapa kita mama fasit fasit fasik punan fasikkan lah ya ini adalah muat. yang telah mati bukan itu lagi fasikah yang telah pun mati dan tak pernah kenal Allah yang tak lakukan dengan bagaimanapun situ masalah apa yang kita lakukan. Kami tu baik nak dibuat kisah. Al-Nabi dan Rasul Seperti kisah Palud ini sebagai contoh Palud ini anaknya Seorang lampu yang namanya Dawud Dawud ini yang Nabi Dawud ini yang anak yang namanya Sulaiman Ini orang kaya, maka Nabi yang kita kena faham Baik, silapkan Allah menggunakan Malik ini Mujur kembali kemerintahan palud. palud Kemudian lagi-lagi Disebut oleh Allah SWT Dalam surat kahfi yang bila kita bincang Dengan saya ini Kana wara'ah Malik yakun dengan setiap satu rasma. Kami berharap apa mungkin untuk saudara-saudara yang akan mengambil kapal-kapal yang masih elok seorang pasangan. Kita mencantumkan kemuan yang baik dan musabahah yang terjadi oleh masalah 10 minit. Ini tugas dosa doa, ya Allah, ini aslam, ayat ke-20. Jadikanlah kami anbiya atau jadikanlah pemimpin. Bahawa semua Allah telah beruntung kepada kamu dan memberikan kamu orang yang merdekai, orang yang memimpin, pemimpin-pemimpin. Dan Nabi SAW juga mengenai kata Malik ini Dalam satu hadis Yang diwetakan dari Bukhari Muslim Masalul mulut ke alal asirah Masalul mulut ke alal asirah ini Seperti raja duduk di atas silah sana Jadi perkataan Malik, yamidin, malik yamidin, fanyahu, Jadi, Allah, Kemudnya, yang dijin atau malik yang dijin Panyahu Panyalibah Kedudunya lah guna Hubuk kepada Allah SWT Yang tidak sesuai bersama dengan manusia Kemudian ad-din Ad-din Abdul ini para ulama mengkaji unsur-contoh yang En Haji Salam jelaskan. Abdul ini keterangan doa-ni, bidanu, contoh yang kita lihat dalam hadis jelas dia hadisnya disahih. Jua ini saja. Al-Kais dan doa-nak da sambu, wa'amina lima bacaan maut. Al-Kais, Al-Kais ini maknanya wa wa yang yang kabi, yang ini, orang yang bijak. Mandarana Sahih, wa'amina lima bacaan maut. Orang yang bijak yang tadi yang terdahsyi orang sejati menghafal bahagian. Beramal untuk mempunyai sifat pati. Dan ajiz, mana asba nafsu hawa ha, dan tamanna anallahi amani. Orang yang orang yang aku nak banding. Wala ajiz, wala ajiz. Ajiz itu macam mana? Ah nisilah orang yang lemah ini orang yang orang yang aku kita nak panggil. Yang tangguhlah orang lemah. Lemah ini, orang yang mana asba nafsu hawa ha. Kemudian kendiri dia mengikut halaman aslinya. Wa tawakkalna 'ala Allahil 'Azim. Kemudian apa di mana Abu Tapi dia di ya, Nurul dia dan intipah juga membayar hutang apa jelah istilahkan aman aman dan benda yang mudah-mudah. Jadi, perkataan Malikiyani, Malikiyumuddin, dia ditunjuk kepada dalil ijami dan ini mahatahu. Dan ini seorang yang sahaja semua hisabah diri. Itu juga adalah surat nur ayat terkini Allah s.a.w. Al-Humman berkata al-Dini Yawma'izi wafihimullahu dinahumilhak Yawma'izi wafihimullahu dinahumilhak Pada hari itu Allah akan beri Pada hari itu balasan masyarakat Semua ini Itu juga kita lakukan surat Ayat terikut itu Kita pindah rumah Dan dapatkan surat al-Baqarah Kita telah jelaskan ke utawaan baca'at Ini kita lakukan surat syafa'at Surah Sifat ini surah yang, dapat, yang berkata, Allah mengizinkan Antara ayat yang, disebut, yang surah Saffat, Allah سبحانه تعالى amin nama binun atau yang kita benar-benar akan dibangkitkan untuk arip mansan nama binun itu juga jangan kita ambil. Jadi kalau bin ini berkaitan dengan risa berkaitan dengan muhasabah sabah bin risa mengukur makna sabah bin. Sejak senama setelah kami baca begitu ayat jumpa ini. Habisu anggota kau sebelum kau habisu, waznu anggota kau sebelum kau waznu, dan taahub yang Arab yang terbesar, Allah mana takutlah ke atasnya. Tiada yang takut kepada Allah. Tiada yang takut kepada Allah. Tiada yang takut kepada Allah. Tiada yang takut Allah. Tiada yang takut kepada Allah. Tiada Allah. Tiada yang takut kepada Allah. Hisap dari kamu sedang kamu hisap, timbanglah amalan kamu sedang kamu timbang. Bersiaplah kamu untuk menghadapi pihak yang besar itu hari melihatkan amalan kamu. Minta semua amalan kamu yang tidak tersembunyi dari Allah subhanahu wa taala dan tak dibaca dengan soal hamba yang telah berlaz. Pada itu kamu dihadapkan kepada Rabbmu tidak ada seorang pun dari keadaanmu yang tersembunyi dari Allah subhanahu wa taala. Ini kata kata asyik dari bila bila ini Juga semulia ini dari syiir yang sangat luh. Untuk mengetahui kepentingan tinggal di kata bin, bin itu mana ini? Kemari, dihisap. oleh Allah masukan wacanak. Berasa yang kedamaian, perkhidmatan telah pun kita lihat seluruh ini. Seluruh ini menunjuk maskaran. Banyaklah kita mohon kepada masukan wacanak. Sebagai contohnya ini, doa ini kita ungkap nasib semua, nasib banyak, Allah tidak masukan wacanak. Allah wa sallallahu alaihi wasallam. Wa isaati fi amli. وما أنت عالم بي الله وتلي هل بي وجهي وخطئي وعمي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وسفه امري وما انت عالم بي الله وتلي هل بي وجهي وخطئي وعمي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وسفه امري مني مني. الله وتلي هل بي وجهي وخطئي وعمي وكل Sikap berlebihan ku dan abisanku. yang berusaha ku Yang sekali satu yang kau lakukan tahminya daripada diri ku Yang Allah berilah ampunan padaku atas Perkara yang Tidak akan sengaja Perkara yang main-main, Perkara yang serius Keceruan dan keserahan ku Kesejaan ku Semuanya yang ada pada diri ku Adik-adik tu orang Dari Abu Salah Syari Ruang kepada Allah SWT Seperti kita ni Mendapatkan ampunan yang sentiasa dari sisinya Wah sabar hari kita selalu Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Supaya kita dapat keselatan Dapat kampung dan musisi Doa ini selesai dengan diberikan masyarakat Boleh lihat dari kita ini. saya menunjukkan satu-satu doa, doa yang hadis-hadis sahih Satu-satu doa daripada hadis-hadis sahih ini Tumpunkan doa-doa yang diketip Dari sumber-sumber Dari kitab-dita hadis Dan itu juga boleh kita lihat Dari kitab doa dari itu, berarti, bersihir, bu at -bu at yang ini Yang diterus oleh Syih, Yazid dan Bukana Gawas Kita akan diterimakan Dalam bahasa Indonesia sebelum ini asal Kitab ini kita baik untuk Kita hirkan doa doa ini semua Tidaklah Allah Subhanahu SWT Mudah-mudahan kita dapat buat persiapan yang terbaik Menghadapi yang dimaksudkan di sini Maliki Amiddin Maliki Amiddin Bahawa Allah SWT ini Kita akan membutuhkan segala yang telah dilakukan oleh manusia Di akhirat semua yang lakukan itu tidak akan bisa menyenangkan, tidak akan ada sesuatu pendapat yang memuji. Ini yang disebut oleh Nabi Muhammad surah Al-Hadid ayat 109. Yawma idin tu arabul, la tahtah idin tu qatiyah. Hari yang mana semua ini akan dibahaskan tidak disetujui bersama. Khabar, khabar Allah SWT akan melihatkan bertemu antara nasruluk, kaimah di kucus, seperti doa yang terancam dan terucap tadi. Inna bi tawliya amru kulli amr kana ta'amul mustafa ayyuhum ne sallallahu alaihi wasallam wa alamin wa barakallahu wassalamu alaikum wa rahmatullahi